Romallara məktub 8. fəsil Deməli, indi Məsih İsa'da olanlara heç bir məhkumluq yoxdur. Çünki həyat verən ruhun qanunu, səni günah və ölüm qanunundan Məsih İsa vasitəsilə azad etdi. Beləcə, cismani təbiyyət üzündən gücsüz olan qanunun edə bilmədiyini Allah etdi. Öz oğlunu günahlı cismin bənzərində günah qurbanı olaraq göndərib, günahı onun cisminə məhkum etdi ki, qanunun ədalətli tələbləri artıq cismani təbiyyətə görə yox, ruha görə həyat sürən bizlərdə də yerinə yetsin. Cismani təbiyyətə görə yaşayanlar cismani şeylər barədə düşünür. Ruha görə yaşayanlar isə ruhla bağlı şeylər barədə düşünür. Cismani təbiyyətə uyan fikirlər ölüm, ruha uyan fikirlərsə həyat və sülh gətirir. Çünki cismani təbiyyətə uyan fikirlər Allaha qarşı düşmənçilik eləyir. Belə ki, bunlar Allahın qanununa tabi deyil və Ola da bilməz. Həmçinin cismani təbiyyətdə olanlar Allahı razı sala bilməz. Lakin Allahın ruhu sizdə yaşayırsa, siz cismani təbiyyətdə deyil, ruhdasınız. Kimdə Məsihin ruhu yoxdursa, o adam Məsihə məxsus deyil. Əgər Məsih sizdədirsə, bədəniniz günah səbəbindən ölü, ruhunuzsa salihlik səbəbindən diridir. Əgər İhsanı ölüllər arasından dirildənin ruhu sizdə yaşayırsa, Məsihi ölüllər arasından dirildən sizdə yaşayan sizin də fani bədənlərinizi həyat verəcək. Beləliklə, ey qardaşlar, biz cismani təbiyyətimizə boşlu deyilik ki, ona görə yaşayaq. Çünki cismani təbiyyətə görə yaşayırsınızsa, öləcəksiniz. Amma bədənin pis əməllərini ruhun vasitəsilə öldürürsünüzsə, yaşayacaqsınız. Allahın ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğullarıdır. Axı siz köləlik ruhunu almadınız ki, yenə də qorxu içində yaşayasınız. Övlətliq ruhunu aldınız. Elə o ruhun vasitəsilə Allaha, Abba, Ata deyə nida edirik. Elə ruh özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övlatlarıyıq. Əgər onun övlatlarıyıqsa, deməli həm də varisləriyik. Əgər Məsihin izzətinə şərik olmaq üçün Onun çəkdiği əzablara şərik oluruqsa, Allahım varisləri və Məsihin irs şəriki oluruq. Belə düşünürəm ki, çətdiyimiz indiki əzablar bizə zahir olacaq izzətlə heç müqayisəyə gəlməz. Yaradılış Allahın oğullarının zahir olmasını böyük həsrətlə gözləyir. Çünki yaradılış öz iradəsi ilə deyil Onu təslim edənin iradəsi ilə puşluğa təslim edildi. Amma ümid vardır ki, yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas olub, Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. Bilirik ki, bütün yaradılış indiyəcən birlikdə inildeyib doğuş ağrısı çəkir. Ancaq təhcə yaradılış yox, ruhun nubarını alan biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı Yəni, bədənimizin satın alınmasını gözləyərək, içimizdə inildiyirik. Çünki biz ümidlə xilas olduq, Amma gözə görünən ümid, ümid deyil. Axı kim gördüyü şeyə ümid edər, Amma görmədiyimiz şeyə ümid edəndə, Onu səbirlə gözləyirik. Beləcə, ruh da bizə, zəyif olarkən kömək eləyir. Biz ne üçün və necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik. Lakin ruh özü, dillə deyilməyən ahlarla vəsatətçilik edir. Ürəkləri sınıyan Allah da ruhun nə düşündüyünü bilir. Çünki ruh Allahın iradəsinə görə müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir. Biz bilirik ki, hər şey birlikdə Allahı sevənlərin, onun məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir. Çünki Allah qabaqcadan tanıdığı adamları Öz oğlunun surətinə uyğunlaşmaq üçün əvvəlcədən təyin etdi ki, o çoxlu qardaş arasında ilk doğulan olsun. Əvvəlcədən təyin etdiyi adamları da çağırdı. Çağırdığı adamları da salih saydı. Salih saydığı adamları da izzətləndirdi. Bəs bunlar barədə nə deyə bilərik? Əgər Allah bizimlədisə, kim bizə qarşı dura bilər? O, öz oğlunu belə əsrgəməyib, onu hamımızın uğrunda ölmə təslim etdirsə, onunla birgə bütün şeyləri də bizə lütf etməyəcəkmi? Allahın seçdiyi adamları kim ittiham eləyə bilər? Onları salih sayan Allahdır. Məhkum edən kimdir? Ölmüş, üstəlik dirilmiş Məsih İsa həm Allahın sağındadır, həm də bizim üçün vəsaitətçilik eləyir. Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra bilər? Əziyyətmi? Sıxıntı mı? Təqib mi? Acılıq mı? Çılpaqlıq mı? Təhlükəmi? Qılınç mı? Necə ki yazılıb: Biz gün boyu sənin uğrunda öldürülürük. Qurbanlıq qoyunlar sayılırıq. Lakin bizi sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam qələbə qazanırıq. Çünki əminəm ki, nə ölüm, nə həyat, nə mələklər, nə başçılar, nə indiki, nə də gələcək şeylər, nə qüvvələr, nə ucalıq, nə dərinlik, nə də başqa bir məxluq bizi Rəbbimiz Məsih İsa'da olan Allah məhəbbətindən ayırmağa qadir olmayacaq.